Chegou, uh, o papai chegou O papai chegou uh, O papai chegou O papai chegou uh, O papai chegou pesando, pai, tá, tá, tá, disciplina, pai. sem neurose, sem caô A festa vai começar Agora o papai chegou O papai chegou uh, O papai chegou O papai chegou uh, O papai chegou Cafeína, Leite Show Leite Show Metropolitana, Cafeína, Leite Show Hoje é segunda-feira Êêêê! Segunda, Batista! Eu gosto tanto, eu passo o final de semana, eu gosto de ficar no final de semana, que eu vou para piedade. Mas chega hum. no ar, assim, eu gosto tanto de trabalhar, e aí eu vejo a animação de vocês dois. Ah, isso é contagiante. Ai, que segunda, né? Sempre segunda, sei lá. <risos> ah, é outra. É outra, outra segunda, é sexta-feira, tipo, véspera Não, de filhado. Não, sexta animada, sexta. <risos> Natal, aniversário. <risos> vai receber décimo terceiro, meu, vai <risos> com humor lá no... Né? É, eu, eu tenho ódio de pessoas animadas na segunda-feira. Oh. Ah, eu também. Tipo é. de mim, assim? Aham. Uh -huh. Tipo, quando, mesmo quando a gente acaba de acordar e já acorda feliz, hum. eu sou do tipo que acorda feliz e fala, Oi, bom dia! Meu, teu povo Você no sempre condomínio. foi um rapaz alegre, né? Sim, sim porque... Na, deixa para lá é que na, na boaade você sabe que o o, o é, é de manhã às vezes eu vou acordar de manhã lá no condomínio chego vou dando bom dia pro, pro pros, pros os vizinhos do prédio tem uma menina lá que é tipo mini ruth hum. tipo mini ruth ela meu olha para minha cara assim passa uma energia negativa ela só balança a cabeça Ai, assim quando é, eu falo não. bom dia ah. eu falo Jesus acho que ela me odeia assim tipo ela deve certo. ter raiva da minha felicidade assim de muito manhã muito bem agora é, eu queria saber dos ouvintes hum. o que o que te deixa pé da vida numa segunda-feira Ah Era, era essa palavra É o que te deixa com raiva na segunda-feira Exatamente, é a mesma coisa, né Caifeira Ficar com raiva e pé da vida, o que que é? É, na pode, mesma ser. Coisa. é pode ser, pode ser O que te deixa com raiva numa segunda-feira que... Essa é a nossa pergunta de hoje Eu boa, não sou hein? muito bom para sinônimos assim boa não sou muito bom É É o nosso Facebook? facebook.com/ programa é e você vai responder no 30047000. Hum, muito bem. E, e já já a gente fala mais. Eu não tô com saco de segunda-feira. É mesmo de Não tô não. Zero grau? Zero grau. Poxa, Eu ele... descobri uma coisa, sabia Batista? Hum. Quando você tá muito nervoso, seu cabelo fica em pé. É? É verdade. Minha avó que é assim, sabia? E quando sabia? eu tô muito alegre, tem outra coisa que fica exatamente, deixa mostrar aqui, ó. Ó, oh. para de pegar <risos> nesses bagulho, ai. aqui, ó. Vou começar ai. o ah. café na E bola, e bola. e é, é, é, é, é bolas. <risos> e bolas, não é em bola, tá? E café na leitchou. Tá no ar. Metropolitana. Tá, tá, tá. Cafeína Late Show. Metropolitana. Ai, eu... Cafeína Late Show. Só a Mini Ruth que aguenta. Desamuso. Só a... Ai, eu gosto, gente, de beijar no ombro. Pra recalcada, sair hum. longe, sair hum. fora. Hum. E quem tem recalque de você, Mini Ruth? Claro que tem na minhas gorduras, gente, que é muito magra. Tem bem inveja mesmo. Porque, sei lá, gente, que meio magra, gostaria de usar um 40 sindical, Só que não. Só mendigo deve ter recalque de vocês. As quê? mendigas, porque elas vêm você com aqueles pratos de comida, aquele monte de hambúrguer, fala: "Ai, que fome! Pode ser, e também. essa gorda não me dá nada". Pode ser. Né? Então, alguém tenta, vem, beijinho. eu vou, eu vou para Londres e vou mudar de profissão. Por quê? Por quê? Que Acabei aconteceu? uma notícia aqui, ó, o prostituto mais bem pago de Londres. Hum. Diz que fatura cento e mil reais por mês. Oh, gente! Não, mas aí. Qu Qu quantos programas ele faz, Batista? Ele é o trabalhador do sexo mais bem pago do Reino Unido. <risos> tá vendo? Tem algum motivo? Qual que é o adereço dele? Ele deve ter alguma fama, Dependendo, pá. Dependendo, o Caipira faz, hein? Calma, calma, não <risos> um começa a falar um em cima do outro. Tenha um calma. O Caipira fica excitado quando, eu não. quando fala de garoto de programa. Lógico de ca... que não. né, Verdade. né? Que Ele queria faturar uma grana com isso, mas ele faz por amor. É. Não é, né? Ele não queima para ganhar dinheiro, ele hum. queima por amor. Verdade. Né? Você viu ele? Ó, oh, tá. Ah, querido, tá. Esse já oh, tá, deu uma Claro que não, besta. Tá? 114 mil reais por mês, meu. Mas, mas não tem nenhuma descrição do produto? Olá. Não, estou perguntando, mas ele já vai dar um Google. <risos> ele já vai dar um Google. Não, estou perguntando, mas pelo preço que o cara ganha, é a mesma coisa, é a mesma coisa que ah, hum. por que que todo mundo compra o um refrigerante e tal? Por que que é, é, é o mais vendido? Hum. Porque é o mais gostoso, entendeu? É, é o mais vendido porque é o mais gostoso. Por isso que fica caro. Por que que o, o, o rapaz ganha catorze mil e o outro não? deve ter alguma coisa diferente. Bom, daqui a pouco eu passo o nome dele por WhatsApp para você. Eu te mando no IME. <risos> aí você dá um Google e aí você vê quem é se ele se faz seu tipo ou não, Caipira. Que meu tipo. Uh, ó e palodes, não precisa nem de visto, hein? É só <risos> só tirar o passaportezinho, já tem. Né? Mas lá é um para quatro, não é? é? É. Quatro? É quatro. Reais o o, o é euro. De não é quatro é de... reais o euro deles? Não é euro, é libra. Ou, Libres, ou, ou libras, já. libras. <risos> é, como que é? é libras esterlindas? estrelindas? Não, como que é? é libras esterlindas? É alguma coisa assim, não é? Eu estelindas. nem sei do que vocês estão falando. É o dinheiro de lá, sua bobeira. Eu achei bombinha. que era euro né, Europa. Não, mas a Inglaterra é libra... Esterlina ah. Vale mais que o euro Mentira Vale uns 4 reais cada, cada libra Pra tomar um chazinho deve ser um absurdo Não, Um chazinho lá de 5 libras Você pagar 20 reais Nossa um Bom, vamos começar o programa O que você, o que te deixa com raiva Numa segunda-feira Eu, por exemplo, fui mexer hum. no computador aqui Computador já tá bichado E aí você fica pé da vida Porque você fala, porra, bem na segunda-feira O negócio quebra, para começar mal A semana Aí você já ficou um pouco triste. O, o Van Palestra, ele tá dizendo aqui no Facebook... Facebook.com/bar programa é cafeína. Ele tá dizendo o seguinte, que o lado ruim da segunda-feira é que quase não tem pronta entrega de comida. Hum. Não entendi, você entendeu? Não, também. Hum. Será que para ligar? Não. Eu sei que muito restaurante 24 horas fecha na segunda-feira, é muito hum. triste, né? Hum. Por quê? Deixa... Raiva, que um dia tem que limpar, fazer limpeza, tudo bonitinho, né? Alguns, né? É, tem uns aí que não deve <risos> fazer porra nenhuma. Será? Bom, Gabriel Gouveia, eu lembro que amanhã eu tenho aula de inglês e que uh, a prof nem sabe falar português direito. <risos> é o a Gabriel. O, a K. Andrade, ela lembra que tem que acordar cedo para ir na escola nesse frio. Hum. Clarissa Rodrigues, que me deixa com raiva é ter que ver a cara de certas pessoas. Tá vendo, Mini Ruth? Quando eu olho para você, <risos> eu me sinto como a, a Clarissa. Ai, que horror. Hum, se sente como a Clarissa. <risos> Ai, meu Caipira, Deus. não adianta. Ele é macho. Ele quer fazer qualquer coisa <risos> que você fala. para desviar hum. o foco, né? O, o Robson <risos> é Gente mal-humorada, vagabunda, reclamando de trabalhar na segunda-feira. É verdade. Tá vendo? você estava reclamando <risos> há dois minutos atrás. Larissa, acordar e lembrar que não é mais domingo que mais de respostas bobas e idiotas no Facebook. É mesmo, Adesa? Saber que hoje é segunda, levantar seis e para trabalhar não tem nada, nada. O quando você depende dos ouvintes é isso que acontece. Nada de criativo. Ai que horror! Não fala assim Ué, também, Você Batista. viu? Todo mundo só falou de escola. Que me deixa com raiva acordar cedo. É ter que trabalhar? Teve alguma resposta criativa? Não, mas assim mas, ofende o coração deles, né? Mas, mas, não nem aí explique eles. Explique, O programa Batista. já é primeiro lugar no público jovem. Ai, que o horror. De Fica desenhando, mas que depois cai. Não, o Batista, explica para eles, que às vezes a pessoa acha que é isso. para bom entendedor, meia palavra basta. Mas eu entendo o, o programa, eles. Se fosse um programa de economia, um programa da, da GNT... né hum. do Globo News tudo bem o que te deixa com raiva numa segunda-feira alternativa a é acordar cedo alternativa b <risos> ter que ir para escola ou alternativa c <risos> né? entendeu se fosse lá no Globo News tudo bem agora aqui é o cafeína late show vocês essa cambada de Jeg não sabe que tem que responder coisa diferente o que, que nós vamos fazer é. Ah, agora falou a outra. Mostra para eles, então, Mini Rui. Eu tenho uma resposta muito boa. O que que te deixa Sabe com raiva? Sabe o que me deixa muito hum. pé da vida numa segunda? Hum. É não achar restaurante vendendo feijoada. Eu fico muito brava. Aí, é uma boa resposta. Viu? Uma boa resposta. <risos> é uma boa resposta. <risos> porque só tem na quarta ou sábado. É. Mas tem restaurante que devem guardar do sábado e oferecer Será? na segunda. é não achei. É que você só vai no service service, porque os tem, tem restaurante Como que chama? você pede. Service service. Como? Como? Que foi? Fala de novo como? Serve, serve-se Serve, se <risos> serve serve -se. Ele acha que serve, serve -se. ai, ai, como pô, vocês são chatos ai, ai, ai, ai, ai. De segunda-feira, tá vendo? Atenção, corta a trilha, corta a trilha, caipira Mas o que, que eu tô corta falando errado? Corta a trilha ah, Como chama o restaurante? Ué, é, é, você nunca viu o serve, serve-se <risos> Porra, tem um monte no shopping da escrita assim. <risos> tá falando muito palavrão. Para. Ah, vou, muito bem. No, Vamos pro telefone. No no re, no, no shopping da escrita assim. Vamos pro telefone. Barbecue. <risos> Vamos pro telefone. Vamos pro telefone. Alô. Jegue. Alô. Quem fala? Não entendi essa. Quem? Fala? É Reinaldo Batista. É Reinaldo? Oh Reinaldo, tudo bem Reinaldo? Tudo bem Batista, beleza? Oh Reinaldo, o que que te deixa com raiva na segunda-feira? Puta que pariu? O que me deixa com raiva, Batista? É quando dá uma horária, seis horas, na hora de eu ir embora para casa, hum. o cara que próprio turno comigo não chega, bicho. Chega, chega seis e meia, hum. seis e quarenta. Uf, Nossa, eu é... quero morrer com isso, velho. Tá certo. Você faz o que da vida? Eu sou coordenador de produção. Coordenador de produção. Tá bom, muito bem. Muito obrigado pela resposta. O próximo 3004-7000. mil. cara tá lindo. Alô? Ah, é service. Alô? Serve. Ah, não, não, não é. Acho que não é <risos> Tô jogando no Google, só um minuto. Alô, quem fala? É o Jefferson. E aí, Jefferson, tudo bem? Tá falando de onde? Do Mato Grosso. Mato Grosso? Ai, meu Deus. Ai, não. meu Deus, vou... é o demônio, Batista, gente. é o demônio, Batista. O que que faz com ele, hein? Você Eu... que é o chefe do programa. É o demônio? É. A... Alô, Mato Grosso? Oh. Oi. Oi, o, é, o que te deixa com raiva Oi. na segunda-feira? Já me arrepiei. Ó, Ai, ó. meu Deus, gente. Você quer saber o que me deixa com raiva na segunda-feira? Esse demônio aí... Eu é... vou te falar. Esse demônio, eu, eu acho que... Olha lá. aí, Sai, Janequine, desse corpo que não te pertence. Por favor, saia! Eu ordeno que você saia, Janequine, desse corpo que não te pertence. Você viu? Estou com medo, Batista. Ó, oh, você viu? Ai, meu Deus! Ah, eu não estou com medo, que agora eu já percebi que o Capeta não ia ligar duas vezes pro mesmo programa de rádio. Ah, não sei. Que vai que ele dar perseguindo alguma alma? Não, não. E se o Capeta quisesse, ele eu ficava, já sei. ele não desligava. A gente desligava e ele continuava na linha. Alguém desse programa vendeu a alma para gente estar em primeiro <risos> no público já? M E U D S U C E A U U S E K P R E oh. A U W O B R O. Ó, você viu? <risos> que Pô, <é>? <risos> também, Não, coisas do além. A Próximo. Gente. <risos> Alô. Ai, credo. Alô. Quem fala? É Adriano. Tudo bem, Adriano? Tô falando de onde, Tudo Adriano? Bem. São Paulo-SP. Porra, você viu meu? Você viu o, mato, o cara de Mato Grosso, rapaz? Hã? É. Ó, eu, a, eu acho que do jeito que ele gritou entrou uma Giboia no rabo dele. Você <risos> viu o jeito? <risos> Aquilo ali é uma, aquela sucuri, rapaz, <risos> entrando. <risos> Meu Deus do céu. A risada dele é me amar Fala aí, rapaz, você faz o que da vida? Eu sou supervisor de segurança de eventos. Porra, supervisor de segurança de eventos. Ah, é um o show? É tipo o um cara que fica na porta com aquele bagulhinho que fica contando o número de pessoa que entra, né? Aquele é. apertando. Não, não. O, meu, o meu caso é eu trabalho com todos os tipos de eventos. Desde o Lula, a Palusa, até o Copa do Mundo. Olha, oh, que chique! Muito bem. E, e o que te deixa com raiva numa segunda-feira? Ô, oh, Batista, uma segunda-feira é saber que você marcou em conta a semana toda chega numa segunda-feira a pessoa pega... e já vai embora, ou seja, não vai, ela não quer mais, não quer o evento, não quer ir e sabe você a, semana, a semana, chega uma semana, pune chega numa segunda acontece ah. o que acontece. Não, espera aí, você, mar você marca de sair com a pessoa na segunda. E é isso? meio complicado. É, na né? segunda aconteceu aconteceu amor, mas, quando, é, já aconteceu, né? Ela me ligou hoje e falou que não vai sair amanhã. não vai sair amanhã é que segundo o cinema é, é barato. <risos> não. é apenas que... na segunda na segunda tem as melhores baladas entendeu? olha, infelizmente eu eu tenho que lhe alertar porque se ela desistiu de sair com ele na segunda ah. é porque o fim de semana foi bom hum. e ela acha que não vale a pena mais Nossa. sair na segunda não. tá certo? Ela, é porque ela descobriu algumas coisas aí aí sei. algumas coisas amologou, entendeu? Ah, <risos> Isso aí, Isso rapaz, né? Ser, mas, Não é é? Tipo relacionamento de Tinder. Não é? Quando a mulher fala, ah, vamos. segunda, no começo da semana que vem, a gente se vê. Uhum. Aí, sabadão, sexta, vai pra balada. Sábado na balada. Aí o que acontece? Oxi. Arrumou <risos> alguma coisa melhor, aí já desmarca na segunda-feira. Pode ser, pode né? ser, pode ser. Né, meu, já deu uns beijinhos na balada. Fala, eu vou nesse Ai, que, que tá brecha. garantido. Né? Próximo, alô. Alô. Quem fala? Aqui é Douglas. Fala, Douglas. tá falando de onde? É... Mato Grosso. Mato... Outro? Outro seito por quê? Ah lá. Viu? Mini Ruth. Fale com a Mini Ruth agora. Ah, não. Não fala não, moço. Mini Ruth, quando você estiver indo boa, o não olhe para trás. Ai, Vara, por favor, não moço. Não olhe para trás. Eu tô com medo, não Batista. Não olhe Batista. pra trás. Olha ali, ó. <risos> Batista, eu tô com medo. <risos> <risos> oh, olha ali <risos> A linha do capeta é ruim, né? Oh, Porra, eu sei que o eu operador que o capeta usa. Eu <risos> sei. Olha, vem. Hoje eu tô tranquilo, eu sei vale, que não é. Eu tô com medo, oh, olha ali. Ó, oh, tá em cima de você. Calma. <risos> Ela ah, tá chorando. Filma, Batista, filma. Capeta, fale com o Mini Ruth, capeta. Ah, Ela não vai se calcar hoje. Nossa. Mas, tipo, vai ser na ida pra casa, capeta? Conte, capeta. O que mudou? O Olha, Mini Ruth, capeta. Capeta, você tá se candidatando a político? Oi? Você vai se candidatar? Olha pra trás. Olha pra trás. Nossa, oh, não faz... Ô, capeta! Eu tô com medo, sério. Eu tô com muito medo. Não, sai daqui. Onde você vai? Eu apaguei a luz. Cadê o capeta? Capeta tá aí. Oi. Oi, capeta. Eu tô com medo de alguém puxar capeta. meu pé. Oi? Eu e também Batista. não, não tô nem eu aí, falo. não tô nem aí porque eu, eu sou dos seus, eu sou dos seus, não tô nem aí. Vai ser bom, então. É noite, <risos> sabe não? Café da noite. Caramba, me deus! Muito bem, tira o capeta da galera, tira o capeta do ar, tira o capeta do ar. Ah, por favor, Batista, faça oração. Essa era tô com muito medo. Ah, <risos> é um ratista! Gente do céu! capeta tá Não tira a foto, porque se tiver alguma coisa atrás de mim, vai aparecer Mais na tem. foto. Ai, <risos> Gordura localizada. O pior é que o cara que tá ouvindo acha que ela tá de sacanagem. Eu não tô, Ela é medrosa, gente. Ela tá de sacanagem. Ai, porque depois quem fica sozinho aqui na... ai. Ai. <risos> <risos> a luz, é sério assim, você Luiza. imagina você dormindo Vai. e a hora que você abre os olhos assim para, eu não vou conseguir dormir hoje ele está lá <risos> falando mini rote para Batista, é sério você viu que a luzinha vermelha do microfone parece os olhos do capeta é incrédulo <risos> ai, ai, vamos tocar música. Ai, vamos, né? voltamos já com Oh, pai, <risos> metropolitana <risos> cafeína show. Metropolitana leite show o batista agora eu fui lá na produção né ver o negócio do hum. computador aí eu fui aí o computador estava desligado aí eu fui tentar ligar ele começou a fazer pin ai batista não tô bem não Hã? Não tô bem emocionalmente, não, sério. É aí eu tava mesmo? atendendo pro papai, eu quero. Aí, tipo, o demônio ligou de novo. e começou a falar um monte de coisa. Hum. Eu tive que desligar na cara dele. Ah, Você desligou na cara do capeta? Isso, isso é ruim? É, isso é muito Ai, não ruim. não fala isso, Matiza. Isso é muito ruim. É, por quê? Porque, assim, muito ruim. Mas agora... Agora chegou a hora de você ganhar um kit da Loja do Prazer com produtos da Turex, não é mesmo? Como, Batista? Hã? Como? Ah, é só ligar 30047000, você tem que imitar uma mulher... tendo o, o filho não é mesmo parto como que é parto normal normal exatamente e hoje a música escolhida é uma música do Vando Moça uma música muito romântica e muito singela então tem esse kit da loja do prazer para você vamos pro telefone alô alô alô quem fala Antônio. Fala Antônio, beleza? Antônio, tá falando beleza, de onde? Beleza, Batista. Que do alto da Moca. Alto da Moca. Faz o que da vida, Antônio? Portaria, Batista. Portaria. Muito bem. É o que que você tem que dizer? Pai, eu quero que te da loja. ai Muito bem. E você e já viu uma mulher dando a luz assim de parto normal? Já. Que eu já trabalhei em no hospital já. Muito bem. Então você deve saber como é caipira. Por favor, corte a trilha. <risos> Muito bem. Hoje a música do Vando Ó. Não tem nada a ver com parto, que mas que é? é uma música relaxante. Ó. Não é uma música relaxante? Ela ah, é, é com as músicas japonesas, ó. É tipo para dormir, né? Ó. Ó. Moça, moça. Ó. Oh? Me churrascaria, hein, vai desdar Música de churrascaria <risos> Então vai lá, Antônio, arrebenta Vamos lá Ai, ai, ai, doutor Ai, doutor, eu não aguento mais, doutor Vai, ai, doutor Eu não te aguento mais, doutor Vai, doutor, eu tô mais suado Doutor, não do tem sal, ninguém Vai, doutor, tira esse Tira esse engraçado de mim, doutor Ai, ai, Peraí, corta, ai, ai, corta. ai, ai corta. primeiro, primeiro que parece que tá tá dando pro médico. Pois né? é. E, e mais uma vez falou desgraçado. Não pode gente. Não é Muita gente Nossa. ofendendo o próprio filho. É, não, não pode é e depois não, não recebe presente no Dia dos Pais chora. Exato. Não pode. Eliminado. <risos> não acho foi um beijo. <risos> Eliminado. Ah, mas de que dó? Não. não. Então, Geminário. então, todo já tá fora. Esse aí já tava. Tô um negócio de dizer isso que querem participar assim do bote de golf, filho. Paguei. Ninguém vai levar um kit da loja do prazer que vale é uma não. grana assim. Hum. dessa maneira tão fácil. É a mesma coisa. A pessoa tá com prisão de ventre, hum. ela não fica, sai desgraçado, sai desgraçado, hum. não é? Só fica fazendo força. Exatamente, é. parece que é um toroço, não é Ai, uma criança. Não, mas não, não é? é a mesma coisa, viu, gente? Eu não tô comparando com o filho, mas é, é que eu tô dizendo que a pessoa mesmo quando tá no número dois, com prisão de ventre, fica hum, hum, hum", e não fica é, é, é, chamando de desgraçado. Exato, muito bem. Vamos pro intervalo? Vamos. Já já tem qual o seu problema? Cafeína Late Show Metropolitana. Ah, e já está no Batista oficial no meu Instagram o vídeo da mini Ruth assustada ah, com o capeta. Vou ver. Vá lá. Qual o seu problema, hein? Metropolitana, a cafeína leiteou, a galera tá curtindo lá o um vídeo da Mini Ruth, como você é cacu Mini Ruth. eu tenho medo mesmo dessas coisas, gente, vocês podem me zoar de gorda, de feia, de qualquer coisa, mas não me hum. zoa com essas coisas de espírito que eu tenho muito medo, Calcinha Galcinha borrada. Hum, não, borrei, não borrei não, ainda, ainda, ah. mas não comece a me assustar assim não. Vamos pro telefone? 30047 mil. Qual o seu problema, cafeína Primeiro lugar no público jovem. Chupa. Chupa concorrência. Tudo. Alô? Oi. Alô? Quem fala? É o Valdelício. É, é... Valdelício? É o Val, Batista, o Val. O Val, o Val. Oi. Tudo bem, Val? Tudo. O <risos> Val, o que, que você faz mesmo da vida, Val? Eu só estudo, Batista. Tenho com 16 anos. Hum, mas e, e o que, que você quer ser da vida? Eu... Oh, seguiu o rumo da família trabalhar nessa área de enfermagem Hum Médico, enfermagem Olha que legal Muito bem, tá certo Qual é seu problema hoje, segunda-feira? Hoje É Hoje foi o meu Santos, né Não deu muito que... Estreia do Robinho hum. O cara perdeu em plena vila Tá vendo, foi rapaz? Difícil. Santos deu ruim hoje, né Uhum. Tá bom, tá bom. Então um abraço para você, Val. né Próximo 30047000. mil Rabinho... funcionava com o Diego, né? Lembra do Diego? Alô? Alô? É? Quem fala? Jogador. para ti Quem? Fernando. Tudo bem, Fernando? Qual é o seu problema? O filho da puta se ligar de madrugada falando que o perdeu. Não entendi nada. Oi? Não entendi nada. 30047000, próximo. Alô? Alô. alô, quem fala? Alô, é Jéssica Olá Jéssica, tudo Olá, bem? Jessica. Oi Jéssica, qual o seu tudo problema? Ai, ah, meu problema é que o Jéssica e o Douglas não me buscar ainda Tá bom, não tô entendendo nada Lívia? Eu acho que é o capeta, de novo, ah, o Jeff e o Douglas é o povo lá do capeta Ah é, ah, é mesmo? Agora vou ficar com essa coisa, já foi a graça, <risos> alô. alô? Alô? Quem fala? É o Alexandre Fala aí, Alexandre, tá fazendo o que aí? Cara, infelizmente eu tenho que trabalhar É, o que, é que você faz na vida? Eu sou conferente Conferente, qual é o seu problema? Meu problema é que eu vim no lugar de uma pessoa que estava doente E quando eu fui ver ela estava no Face A pessoa estava no ué, Face, hoje, mas normal, é normal mas a pessoa pode estar no seu leito de morte Fazendo uma selfie Hashtag partiu dessa pra melhor É, é Isso não é quer verdade, dizer É verdade, viu, Mati? Estão me ferrando aqui e a pessoa no Face ué, mas no Face não quer dizer que o cara tá é. Se o cara tá doente ou não O problema ué. é se que tá no shopping, né? Exatamente, Sim, foi lá. Foi visitando um rolezinho... É. Motel. Né? Exatamente. Alguém né? posta que tá no motel, será? Sei lá, viu? Eu, eu já vi uma menina falando... Se tiver comendo a ah. Gisele Bintin, eu postaria. Tá, né? Alô? Alô, é? Quem fala? Marcelo. Olá, Marcelo. Tá falando de onde? Tô falando do Jardim Brasil. Tá certo. Faz o que da vida, Marcelo? Eu não faço absolutamente nada. E Adoro. mesmo assim, tem problemas? Eu tenho. Quais são? Eu não enxergo Ué, mas, mas aí você tem o tato Que é muito melhor às Opa. vezes do que a visão Dependendo não, da situação mas eu, eu perdi minha visão faz dois anos hum. E assim Até então eu não faço absolutamente nada Eu fico só dentro de casa E, e você perdeu a visão como? Diabetes? O que, que foi? Eu perdi por um problema de câncer Aí acertou a minha visão E acabei perdendo a visão hum. Assim de repente É mesmo, nossa! Mas eu nunca isso é, aí eu nunca ouvi falar. Mas é que tipo de de de, de câncer é esse? Eu câncer. Assim, eu tive um câncer no esôfago, né? Hum. Aí eu fui para praia e fiquei lá badalando na praia. Tomei uma como se chama é, Maria mole. Hum. Aí comecei a dar dor no estômago e fui para casa. Vim antes do tempo. Da praia, aí eu cheguei em casa, fui internado, aí minha visão começou a falhar, aí fiquei internado por 30 dias, aí quando eu descobri, já estava com câncer. Que coisa, hein, rapaz? Não. Mas curou, é... graças a Deus. Oi? Tá curado o câncer, pelo menos. Não, do câncer sim, ah, é, foi o então... um câncer benigno, né? Ah, mas só que afetou a minha visão e até hoje eu não enxergo. Mas rapaz, mas isso ó, aproveita. Tem a gente tem outros amigos aqui que são deficientes é, visuais. Que joga futebol. Meu que jogam futebol. Os ca, os caras falam que para namorar é uma beleza, rapaz. Ah é. Mas assim até então eu não sei porque até então eu fiquei deprimido. Tô um ano e seis meses assim. Agora que eu saí da depressão. por isso que eu tô ligando para vocês muito bem então a rádio é muito 10 muito bem é, então obrigada. bola para frente não pode ficar assim não que a vida continua rapaz a é... vida não com certeza com certeza continua e por isso que eu tô assim vivo e estou curtindo com vocês muito bem e ó e depois a hora que você tiver desenvolvendo aí o um negócio do tato tal aí você vai ligar para nós aqui daqui um tempo você vai você vai aí você vai deixar a gente com inveja que os nossos amigos lá que jogam futebol aquele futebol de cinco lá os cara fala rapaz para namorar é a melhor coisa que tem viu <risos> Isso é verdade. <risos> tá porque tá sempre no escurinho, não é? é você é pode imaginar coisa. quem você quiser. Exatamente. É verdade. Né? Não tem mulher feia. Os não próprios mesmo. amigos nossos, lá, né? Os cara que ligam aí para e Ah, não tem mulher feia. É. Vamos. É, o que que tem mais gente aí? Tem mais gente? Sim. Três mil. Alô. Alô. Alô. Quem fala? Bom, boa noite. Aqui é Valmiro. Fala Valmiro, beleza? Hoje os caras tão? Sim, e beleza. Uns nomes. Oi. Invocado, hein? O Valmiro faz o que da vida? Rapaz, eu sou pela, trabalho pela madrugada, sou taxista. Muito bem. Qual é o seu problema? Cara, graças a Deus eu não tenho nenhum problema. Hum. Eu tenho vários, né? Mas eu não percebo nenhum. Noite? Tá, <risos> tá bom. Mas graças a Deus eu não tenho nenhum, cara. Muito bem. Estou ligando para vocês, estou ligando para vocês, que eu eu ouço vocês direto, entendeu? Tá legal. Obrigado, Ou Valdomiro. Pela, pela noite. Pela noite aí eu vou vocês direto. Muito bem, muito obrigado. O que que nós vamos fazer? Vamos tocar música. E daqui a é. pouco viemos com notícia, Batista? Ah é, tem notícia aí? Não, até agora eu não achei nada, né? uma hora acha. Tem nada de bom? Eu, eu, eu aqui não tô achando nada. Criança de, de seis anos compra pizza e paga com cartão de crédito do pai. Não mas isso aí, tá vendo, criança malanda, esperta É, é não inteligente, é? né Tem uma camisa de ouro que custa 450 mil reais Essa é o rei do camarote, hein <risos> Camisa de ouro, pura ostentação, rapaz o, Um empresário na Índia gastou 450 mil reais para comprar uma camisa feita de ouro 18 e 22 quilates Será que é pesada para vestir? Para comemorar seu aniversário de 45 anos Foram 20 pessoas trabalhando na confecção da camisa que demorou 3.200 horas para ficar pronta. Você vê, rapaz? está falando em camisa de ouro, você sabe que eu tava... Porra, camisa de ouro deve o vando, né, meu? cara que é Com a camisa <risos> falcão, de ouro... Falcão, falcão, falcão, né, Porra, que brega, né? A camisa de ouro, é, grande não, coisa. Que mais? prata, prata, né, prata é mais bonita, acho. É nada, é chique. Ah, eu Pá. gosto da cor prata. Não, eu tava em casa, tava hum. em casa na janela olhando... para ver se aconteceu alguma coisa dos vizinhos. Aí eu olhei pro céu assim, vi um negócio vermelho. Eu não sei. Eu eu achei até que era era RT, mas aí. IT existe o caipires? Mas sair. aí minha vizinha falou para mim que eu, eu chamei ela para mostrar. E aí é, eu dei interfonada. Ela falou para mim que era balão. Mas eu acho que era possível ter viu, Batista? Era ah, um era? pontinho vermelho assim perto da lua. Sério? Não sei se mais alguém viu Comenta hum. com a gente. Era isso? Era? Tá. Eu tô então, meio vamos... lerdo hoje. Então vamos tocar música. E o restaurante, Caipira, como chama o restaurante que o pessoal vai comer? No, que Aquele que o pessoal pega a comida. Ai, mandaram para mim. Como é? Fala, agora. É. Fala. Putz, era... Como que era? O restaurante? É. O nome? Vai... Serve, serve-se. Ah, serve, serve. Não, mas pera aí que mandaram para mim. A Marrodex mandou, <risos> peraí. Chega, chega. Cafeína late Show. Metropolitana Cafeína Leite. é Você já percebeu como o, o, o sexo deixa as pessoas mais felizes? É verdade, é por isso que eu tô felizona, hein? Por isso que o brasileiro é tão alegre. Sabe que a Durex, ah. que tem lá na Loja do Prazer, é, ela fez uma pesquisa hum. e o brasileiro é um dos povos que mais faz sexo no mundo. Sério? Exatamente. Eita. Agora você pensa em todos os momentos incríveis que você pode ter a qualquer momento. É por isso que a Durex adora fazer parte desses momentos. E torná-los ainda mais especiais A Durex é líder mundial em bem-estar sexual E agora está no Brasil E você encontra, claro, na loja do prazer né? Porque sexo é incrível quando o prazer é compartilhado. Loja do Prazer, vai lá, lojadoprazer.com.br, procura os produtos da Durex, tem os preservativos da Durex, aquele prazer prolongado, tem aquele de, é, prazer e sabores, tem o, o, texturizado. o texturizado, tem o clássico, se você daqueles mais, né? Ah, eu, eu gosto do clássico. Então tem o clássico também Tem e o gel tudo, sensual para massagem Dois em um da Durex Então a Durex você encontra Na Loja do Prazer Há 15 anos no mercado em www.lojadoprazer.com.br Loja do Prazer Líder, completa, descomplicada Vai lá, compra Descrição total, chega bonitinho Na tua casa, não precisa se preocupar Caipira ué Muita gente curtindo o vídeo do capeta, hein? a, a Ruth <risos> se assustando com o capeta. É <risos> Batista Oficial. Aliás, tem já saiu O que que tem aí no arroba Metropolitana FM? Tem ingresso do negócio da Miley Cyrus, tem de montar. Tem Miley Cyrus. Tem o iPhone hum. 5S. iPhone 5S para participar é muito fácil. Hum. É só não entrar no Metropolitana FM no Instagram, curtir o post do iPhone 5S. E marcar um amigo. E hum. seu amigo também tem que curtir hum. tanto a fanpage quanto a foto. Hum. E aí pronto, tá concorrendo. O resultado sai bem. dia 20 de agosto, às hum. 6 horas da tarde. Muito bem, tá certo? Vamos para mais uma música? Vamos! vamos. Né? O que, que nós vamos fazer depois? Depois tem uma... Depois da música? Ah, tem... Continua respondendo aí. O que te deixa com raiva na segunda-feira no nosso Facebook? Facebook.com.br, programa fina. Não achou nada aí de notícia, Raimundo? Nada. Ah, tem o um negócio da lua, né? Fala que é super hum. legal, Batista. Ai, não tem nada demais. É lua hoje tá maior. Hoje todo mundo maior. tirando foto da lua. Lua se eu, se eu tirar a foto da barriga da Mini vai aparecer a lua. Não. E não. tão branca e redonda. Não é? isso e cheio buraco. Um e cheio de buraco ainda. Não é só um Tá cheio de buraco. Mas não é. É que cada, cada vez mais a Lua tá chegando mais perto, né? Do, do país nosso. Será e que a... vai cair? Não, não. É que tá hum. tá grande, né? Tá grande. Tem piedade o um negócio tá aparecendo, entendeu? Tá enorme, tá enorme. E você viu, gente? Acharam mais 20... Porque a Lua... Não, o Sol, na verdade, claro. é uma estrela, né? E aí, toda Nossa. todo toda a galáxia tem um Sol. Acharam 22 estrelas que são parecidas com o Sol. Ou seja... São 22 galáxias, universos, ou seja, é muito provável que tenha vida fora da Terra. Olha que hum. legal. Que bom, né? Muito legal. Tá, vamos tocar mais. uma ah, vez eu assisti hum. um episódio do... Eu, eu acho que não é a Mercander, é uma família da pesada... sabe uma família hum, pesada sim, e aí, o, o o menininho junto com o cachorro eles iam mudando de mundo e aí tipo tinha um mundo hum. que o cachorro era o nosso dono assim sabe e aí a gente andava de quatro assim o cachorro ia ah, olha porque ah, que ele gostou por, é por <risos> <eu>. ah, <risos> <risos> Metropolitana Cafeína Late Show ele sempre quis Se entrega. andar com um cãozinho fazendo <risos> ou, ou, <com> aquela coleira <risos> no pescoço <risos> you are Marcelo Batista, Marcelo Batista. Que mais que nós temos aqui, hein? Ah, a única notícia que eu tenho aqui da Fabiola Riberg, que ela tava falando, é que diz que tem, diz que tem um casal, assim, é, é, o, homossexual, hum. que não são assumidos na novela Buggy Ugi, que, que eles terminaram. Ah, a novela das seis, nova. Começando. Lá, é? Né? E aí, diz que tá rolando sabe aquela coisa, situação chata, entendeu? Batista? imagina, você namora com a mini Ruth. E a, Não, não, vamos lá, vamos lá. Você namora com uma menina aqui da rádio. Ah, bom, porque não precisa ser uma desgraça assim tão grande, né? Não, ah. mas é só suposição. Ah. Aí você namora alguém da na na rádio, vida. entendeu? Ah. Alguém da rádio. Aí, tipo, você termina com ela. Hum. E aí, do nada, vocês começam a se encontrar sempre, entendeu? Uma puta situação chata, entendeu? É ou, ou se por exemplo você Tem que namora, se ver é, você namora com uma prestadora de serviço é. aí do nada a metropolitana contrata e putz, você vai estar namorando com a sua ex-namorada no memorário, entendeu? É. Imagina a situação chata e disse que a briga foi meio tensa desses quem dois rapazes, não contar. Você deve saber. Não é o mesmo. sei. É o pior que eu não sei, não sei. Não. não sei, tá falando que diz que são dois belos autores que quem, o sei, mais Quem quem que trabalha nessa novela? Ó, eu vou falar os nomes. Batista Zé tome cuidado, hein. Eu quero ah. saber, mas Pode... mulher ou é homem? Ó, homem, homem. Ah. Tem ah. temos dois. O Marco Pico, tem eu tenho um Marco Pigossi. Não sei, não quem, sei quem, é. quem é. É aquele que fazia o Rosa Chiclete, não lembra? Ah, é o Rosa Chiclete. Tem um o Mar... Marco Rica. Hum. Também não sei quem é. Temos o José Loreto. O, Ele o Marco, é bonito, o Marco, mas o José Loreto namora. Namora a menina lá, cara. A que Paloma, então, uma, O Marco Rico é casado, não oh. é? É, acho que Quadrino é. Com Adriana Esteves, não é? É, não, acho é. que não não, não está a mais. A Ben Steves é aquele outro. É, já esteve com ela, mas não está ah. mais. Não. <risos> Só, não. Ah. Só que Fabiola Hyper diz, eles namoram de fachada. É, então quer dizer que é, é, é, essa, esse, esses Oi. dois aí, esse casal que, que está separado, mas namoram de fachada. Namoram é. de fachada. Bom, não, temos quem mais aqui, ó. Temos Daniel Dantas. Não sei, não sei quem é. Quem é. Pô, Daniel Dantas Batistão. Quem que viu na foto ah, aqui, não, ó? Não. Temos aqui, ó, Gustavo Trestine ah, também não sei. Rodrigo que. Simas, ah, ah, ah, Breno Leone, José Victor Pires, nossa, João Victor Oliveira, que eu também nunca vi, ah. e o Eduardo Gaspar. Nossa, ah, e o João Andrade. Isso aí é novela é malhação é. Porra, Não Conhece ninguém. Conheço Treista. E o João Andrade, João Andrade é o da Xuxa, né? Então, bom, vamos. Vamos pro intervalo e já já a gente volta Certo? É, certo Não chegamos a conclusão nenhuma ah, A Debora e ela é famosa é? Então, Ah, de mulher a não, não, de sei. mulher tem bastante Não sei ó. quem tá queimando é. quem nessa novela Cafeína Late Show Metropolitana Trolada Na madrugada Ah Gente, Olha bom, pra trás, menina. Ai, para, não começa. O que tá acontecendo hoje com vocês? Gente, vamos, chega de falar desses negócios ruins aí. vou falar de, de coisa para cima. Negócio negócio, é ficar falando coisa é. de coisa para cima. Si. Negócio de coisa para cima. É claro, claro. É que você gosta de coisa pra cima. Gente, viu? Mano, porque, animação você total. Você pode ver uma coisa para cima que você quer já baixar logo. É que você é trollada da madrugada agora. Né? É a história do cheque... No poço de gasolina As pessoas acham Ah, ninguém usa cheque mano. O cacete que ninguém usa cheque Todo mundo usa cheque ainda Muita gente ainda usa cheque Porque, às vezes, chega no lugar e você fala assim ah, é, Você pode passar no cartão pra mim? A pessoa fala assim, não aceito cartão E aí, ferrou, Batista, que você não tem dinheiro Exato. Aí você usa cheques Muito bem É o que ontem, tem, né Oi Alô, quem fala? Eu falo com quem? É, é o Sandro Ele. Ô, oh, cara, até que fim, hein? Quem falando? Consegui te achar, rapaz. Quem tá falando? É, é aqui do... Lembra do cheque? Ô, oh, meu amigo. Do posto de gasolina? Sim, sim, sim, sim. Olha, cara, até que fim, rapaz. Caramba, meu, eu, tô, eu que tô te procurando, velho. É, então, ficou esse desencontro aí, né, nas nossas é, vidas, então, né? Eu, eu, tô, eu já fui lá na, na, na, no, no, no posto... Trezentas vezes já, cara, eu não consigo te achar Eu tinha... Quem tá falando, é o... É, é Mauro Então, cara, como é que faz pra gente acertar isso aí? Então, ah. eu, sei lá, eu posso mandar Um boy aí pra pegar, tal O cheque, né? Quer dizer, cheque não Dinheiro, né? Que vai que que volta De novo, né, cara? Não, não, não Pode mandar vir buscar, mas eu tô aqui Em Guarulhos, cara. Não tem problema Vou até o inferno. Ah, então tá bom Tá, mas qual que é o valor aí que a gente Pode acertar, então, desse cheque hein, do, do pagamento, hein? É o que me fala, né? O eu... 350, senão eu vou apresentar de novo. Como é que é? 350. Mas não tem como a gente negociar isso? 340, vai. Não dá, não tem esse dinheiro, cara. É O cheque é de 55 reais. Não, mas três anos, né? Juros, correção, mora, né? Dividendos, toda aquela conta maravilhosa. O dólar subiu, né? <risos> Ah, bolsa, meu, cara, a bolsa a bolsa caiu tava <risos> essa a grana tava picada na bolsa em ações né Não, meu, meu tá falando na, na é, boa... Mauro, é Mauro Mauro <risos> Mauro da onde já falei do posto que o que posto cara o posto de gasolina João tô começando a que sacanagem comigo cara eu peguei seu telefone aqui velho e você vai fazer o quê? Ó, ô, ô, filhão, deixa eu te falar uma coisa. Vai querer dar uma de gostosão ainda? Não, de gostosão não, velho, mas eu posso te garantir uma coisa, bicho. Se eu te encontrar, você tá ferrado, velho. Ah, você vai fazer... você tá de sacanagem comigo, cara. Você tá me sacaneando. Qual é que é a sua, meu irmão? Você vai fazer o quê? Então beleza, vem buscar o cheque aqui. É, ah, eu vou. Eu te pago os 350 pau. Eu vou pessoalmente. Então, eu vou enche... além de pagar os 350 pau, eu vou encher sua cara de porrada ainda. Eu pego, eu vou pessoalmente, mas eu quero o dinheiro. Vai dar 350 pau, 350 reais, vai me devolver o cheque e vou encher sua cara de porrada. Tá, eu vou, mas eu quero em dinheiro. dinheiro, viu? Não, eu te dou, eu te dou dinheiro. Dinheiro. Eu te dou, dinheiro. você quer nota de um real, te dou nota de um real, que não. é trocadinha, eu troco. Tem euro? Aí eu vou sua cara de porrada, velho. Tem véio. euro? Tá me tirando, meu irmão? Tem euro, tem euro. Hã? Euro, você tem ou não? Não, eu arrumo o euro também, não tem problema, então... você tá de sacanagem comigo, velho? Então, véio? vamos fazer a cotação do euro, aí a gente vê direitinho quanto é que dá. Não, mas ó, que filha da p... eu velho. Eu não tô ouvindo um negócio desse, cara. Você tá de sacanagem comigo, meu irmão. Tá, babaca a gente trata assim. O cara, por causa de 55 reais arrumou pra cabeça, tá vendo? Do que você do que que tá me chamando, cara? Babaca. Mas que filha da p... velho. Faz o seguinte, cara, eu vou te levar o dinheiro hoje. Tá. Olha que eu posso levar o dinheiro para você? No posto. vou levar o dinheiro, cara, mas vou te avisar uma coisa. Eu vou encher tua cara de porrada para você aprender, para você ver com quem você tá mexendo, cara. Você tá me tirando que eu sou algum loco, algum otário? Ah, você é gago ainda por cima? Fica nervosinho, pô. Você não me conhece, cara. Tá, eu nem quero conhecer, porque o cara que deve 55 reais deve estar numa merda desgraçada, meu. Filha da Eu não tô ouvindo uma coisa dessa, cara. Cara, você é muito filha da Mas beleza, eu vou te pagar tá. 350, você quer? Tá, e se não pagar? É, 350. Eu vou te pagar 450, você vai gastar com remédio. Tá. Eu vou quebrar você na porrada. Tá, e você faz isso, você vai ver. Que eu sei, eu sei onde você mora, sei o que tua não, mulher faz. Beleza. Eu co- conhe... eu conhe... quero levar, você não quer ir, ir levar o dinheiro e levar o cheque lá na minha casa? Eu conheço a dona Andreia, você vai ver só. Conhece quem? Dona Andreia. Ela o quê, quê? Por quê? que ela fez o quê? Ela adora uma sacanagem, viu, a dona Andreia. É Andréia? porque o que porra ali, eu oh, meu, quem, quem é você, cara? Ela adora uma sacanagem. Sabe por quê? Por quê? Que foi ela que mandou um e-mail aqui pra Rádio Metropolitana pra gente passar um trote de você. Que palô acredito, velho. Aqui é do programa. Mano, eu, eu não, não, pô, não acredito, cara. Eu Oi, eu, eu, eu escuta essa porra direto, cara. Puta, cê é muito filha da p... cara. Desculpa, tô a palavra, cara. Cê é um alcego. Eu achei que eu nunca caí nesse negócio. Cara. Aqui é do Cafeína da Rádio Metropolitana ah, e pegamos mais que um! Que O cara, Ô <risos> oh, cara, tá bem. Eu pensei que era. Cara, tá tô Estou tremendo aqui, cara. Tá bom, O Santo. Obrigado pela participação. Um abraço, tá bom? Um abraço, irmão. Pegamos, pegamos. pegamos. <risos> Nós pegamos, pegamos, pegamos mais um. Cafeína Late Show, Metropolitana, Metropolitana. Ó, recebemos uma informação aqui, ah. né? É, uma informação, um furo de reportagem. Qual, né? qual, qual? Que, qual? qual? que Eu não tô sabendo. Hã? Qual que não sabendo? Que o, o Mr. Catra, né, Caipira ele, co <risos> ele começou a abrir ontem os presentes, o dia dos pais de 2009. <risos> Sério? É. Ele ainda tá abrindo. Ele tá ainda tá abrindo. abrindo ainda, de 2009 ainda. <risos> ele não conseguiu terminar. Ah. Não conseguiu terminar. A mini ruth agora é ela que não entendeu a piada. Não entendi Chupa. sim, é porque ele tem muito filho. Ah, é que eu não achei graça. O louco é o ah. Ainda bem que não foi nossa, né, Caipira? <risos> Nós vimos no Secret. É. Ah. Como é que é o negócio esse negócio aí? Gente, eu eu, eu, eu falo um negócio para você. A mini ruth apresentou esse hum. aplicativo na sexta-feira, quinta-feira. Eu falei meu, que cocô de aplicativo. É que tá bombando, né? Ninguém Mas aí eu comecei. Mas eu achei a ver... uma porcaria. Hum. Eu comecei a ver que tá bombando, tipo tá bombando hum. mais que Instagram e Facebook. O povo publica as coisas. Porque o negócio é o seguinte, Marcelo Batista tem muitas coisas que você nunca contou nem para mim que sou seu melhor hum. amigo. Não é? Tem muitas coisas que Mini hum. Ruth nunca contou para mim, olha, que ela conta tudo, sei da vida dela inteira. Tem muitas coisas que é, o, o nosso querido amigo da, da portaria que esqueceu seu nome, nunca contou para mim, entendeu? Meu. E a, tem, tem vergonha de contar, ah, entendeu? Mas aí você vai lá no Secret Point. Você vai lá no Secret Point, tem muitas coisas aqui que não dá para falar Tem no ar. Um, oh, mas tem um pessoal maldoso que fica contando segredos dos amigos, viu? Tem, tem ah, é? É, é, não é tipo um mini-root que, que adora contar Mentira fofoca. Mentira que eu não postei nada, só estou vendo. E aí, Marcelo Batista, aí você hum. comenta o um negócio, seus e é amigos tudo anônimo. Vêm. Tudo anônimo, entendeu? Ninguém sabe o que foi você. Ninguém sabe. Mas não pode dar nomes? Pode dar nomes. Mas se você quiser falar, ó, oh, o Caipira Só que queima se rosca. Se você e ninguém nomes... sabe que fui eu, mas vão saber que você queima a rosca. Mas Sim. se você der nomes, ah, inclusive provavelmente vou provavelmente, isso. provavelmente tiram isso aí e você pode, porque tem regras o no negócio. Você não ah. pode publicar o nome nem foto de ninguém, entendeu? Porque você é o responsável. Querendo ah. ou não, você vai ser o responsável. Caipira agora há pouco publicou no Secret. Tô sentando e não tô nem aí. Mentira! Ui, mentira! Mentira! Adoro! Né? Mentira. Então se você encontrar, dá uma Um, oh, é, é vou, fala, é um você joinha. Você desliza para direita. Ah. Eu vou dar uma olhadinha aqui, o que os meus amigos postaram. Você viu alguma ah. coisa do tipo, caipira carpi. O que postaram? Pera aí deixa eu Vai. ver. Peraí. Só routine. tem amigo de amigo. Mas, no amigo best. do Facebook, é isso? É, é amigo do amigo Facebook. Do Face. ah. Ah. Que bobeira, ah. né? Ó, oh, ó oh, no... tem um amigo meu que acabou de postar. Ou oh, amiga, né? Ainda sou virgem, mas morro de vontade de dar o... Pi... Ah. Ainda colocou alguém... E aí, Caipira? Ah, caipira, dá um conselho. <risos> Oi? Cara. Eu nem prestei atenção. Bom, vamos, vamos voltar ao so, tema ó, do programa. So, só essa ah. aqui, ó. Meninos... só que foi uma garota que postou. Hum. Meninos, parem com esse complexo de ter o um negócio pequeno. Não adianta nada você ter uma jiboia e não saber o que fazer com ela. O negócio é o desempenho, é o tempo. Ó. Ah. Tá vendo? Que conta o Vai tempo. ter o um quadro do programa. nós Os segredos... né Do secret. Do secret. <risos> é uma redundância, mas... Podia fazer isso, né? É. Aqui, ó, você falou a que a gente, arranca, viu, ó. a gente arranca essa segunda parte do tema do programa e hum. vamos para os segredos do secret. Mas aí você tem que postar também. Você tem que baixar os, o secret. Os também. segredos mais secretos. E, Batista, hum. se a Vitória um dia postasse... Seria os segredos da Vitória, né? Seria Vitória Secrets. Nossa. <risos> Ai, que essa idiota. É muito... Essa é muito boa. Que é, essa... Conectar, inscrever-se com o Facebook. Pronto. Ó, okay, tem ó. uma que mandou. É você, Satanás? Ah. Fulana Fulana entrou, entrou em relacionamento sério com Olha uma lá. pessoa que pega quando quer. Olha que Me f... me F pontinhos tanto que um dia me engravido. <risos> Vai ah, ter o um, meu, tem uns ingleses aqui, meu. Ah, mas é que você pode escolher. Eu tirei os ingleses que eu não entendo. Aí ah, ah, eu tirei os do inglês. Prevejo fotos e biscates da minha cidade. Mas isso não é segredo não, Brasil. Quem gostaria de um tererê gelado nesse calor? Curte aqui. Ah, aqui mas é cada coisa boba. Caipira. Ó, tem uma aqui, ó. Não julgo ninguém, mas não saio dando para qualquer, pra qualquer Sete, cara. Sete bilhões de pessoas no mundo e tu vai se apaixonar na mais filha da. <risos> é. Ó, esse aqui, ó. Não julgo ninguém, mas não saio dando para qualquer cara. Para mim precisa ser um, é, precisa dar para uma pessoa muito especial que eu goste. Ah. Acima de tudo respeite. Acordem meninas, se valorizem mais. Ah. Ninguém curtiu. <risos> muito ah, bem tá e... bom né muito bem então agora vamos para o nosso tema ou não quer ter tema Giso olha isso aqui ó quer manter troca na infância quem nunca quer mandar o, quer mandar o do tema para o espaço e ficar no secret o qual que é o tema da noite meu é, é do... o que te deixa com raiva é. na segunda-feira mas e, e, e os ouvintes ah os ouvintes <risos> Não, vamos vamos no tema, né? Porque os ouvintes ficam tristes. Um... Estou Biá. indo, estou a caminho de Gaza. O cara com <risos> Por que será? Sei lá. Eu não tô de Olha, um amigo meu postou, hein? Eu namoro por conveniência. A borboleta no estômago morreu faz tempo. Uhum. Ai, gente, que chato, né, isso? Ó, tô tentando ser hétero, mas tá boa. saudade de uma boa. Opa! <risos> É mesmo? Que, que é isso, meu? Ai, gente, eu não tenho saco para essas coisas de adolescente, sério. Quantos anos tem sua namorada? Tem 41? Nossa, podia ser minha mãe. Mas é sua mãe. Aqui, ó. Ah, eu vi o negócio da Vitória. Agora foi você, né? Que... <risos> Hã? Oh. <risos> oh, o Caipira acabou de postar assim, gente, no Secret. <risos> tô com fome, tô com vontade de comer um salame. <risos> mentira, mentira. Ai. É... Quem já traiu um mozão, curte aí. Cinco pessoas curtiram. Que zoado. Quem não quer ir para a aula amanhã, arrasta para direita. 172 pessoas arrastaram. Me apego fácil, sofro em dobro. Acho um ridículo o casal que cria face junto. Ó, oh. <risos> <risos> mais de 2.200 pessoas curtiram. Muito bem. Vamos, vamos para o tema. Vamos, é melhor, vai. Vamos pro tema. Não, coisa... não, não vamos para tema, vamos para o telefone. 3 0 000. Então agora teremos os segredos do Secret. Só que é. tem, ó, transar de meia é demais. Você acha, Batista? Eu, eu não tiro a meia, não. É meu. Eu não consigo. É, eu não consigo Porra, antes, com transar meia. transar de meia do que não transar, Ui. é não é? É. Eu não consigo com meia, sabe por quê? Porque quando eu tô de meia, eu não consigo respirar direito. É sério, é um problema nasal isso. Hum. É sério Você põe a mão no nariz? <risos> não, mas eu não sei ah. Alguma coisa muito séria Se eu hum. cubro o meu pé, eu coloco meia, eu não consigo respirar Faço mal, sério Vamos lá pro telefone 30047000 O que a gente vai perguntar pro telefone? Ué, perguntar do, do tema da segunda-feira Alô é? Você quer perguntar segredo, eu acho que não dá Alô tá. Quem fala? Antônio Fala, Antônio Antônio, o que, que te deixa com raiva na segunda-feira? Olha, Batista, é o seguinte, como eu trabalho em portaria, é festa dia de segunda-feira. Festa? É, festa de morador dia de segunda-feira. Nossa senhora, hein? É mesmo? Mas, esse, mas, mas que tipo de festa? Festa normal, com convidado, aniversário, é aniversário. E detalhe, não é só festa não, é morador, depois também a noite também entrando, chegando no condomínio. E viu, e você já pegou alguma coisa aí, alguma coisa nas câmeras aí, alguma coisa diferente assim? já, já peguei mulher se beijando no elevador, homem se beijando, cada doideira que eu vou te falar, aí, Caipira? Homem se beijando na guarita aí, né? Não, não, aqui é Curitia, que é Curitia, A torcida toda vez que tem... toda assim, vez mulher toda, mulher toda vez que tem parada gay a torcida do Corinthians é sempre a maior não é verdade é negativo é, negativo, é, é, é verdade não não isso não, não é a isso do São Paulo. não isso é verdade <risos> isso é pesquisa que é feita e sempre a do Corinthians é a maior o pior é que é verdade o pior é que é verdade ele tem aquelas gay votas como chama não tem uma torcida até? tem o acho que gay votas gay votas gay votas né é. que é daquele Felipe Campos lá né? isso o, né? alô Alô? Quem fala? Aqui é o Juliano Ferraz. Fala, Juliano. Tá falando de onde? Eu tô falando aqui da Paulista. Tá certo. E o que que te deixa com raiva na segunda-feira? O que que me deixa com raiva na segunda-feira é... Eu não poderia ficar com raiva aí de começar a trabalhar, né? Eu tenho que agradecer por estar trabalhando, né? Ah. Mas... Ah. É... é... Nossa, muito obrigado. Nossa, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu acho que tá no, no Globo News. É isso que <risos> alô, alô. Quem fala? É o Jefferson. Fala aí, Jefferson. Beleza. O que te deixa com raiva na segunda-feira? É que esse, esse, esse ônibus na Operação Paes é leito e muito cheio que, que língua se está falando? Você viu? É. É, é, é, ele tá falando parecido com código Morse. Alô Oi Batista. Quem fala? André Marques. Fala quem? André Marques. André Marques, aquele que tava Globo, o gordinho? Não, emagreceu, Na verdade, na verdade não sou gordinho. Muito bem. Mas eu fiz eu fiz um desafio com você uma vez na Adriana Galisteu. Quero ser locutor Ah, tá, aquela mala que do desinferno. Cara, Como chata, assim cara chato, cara chato. e chato. E, e o que que te deixa com raiva na segunda-feira? É ter que trabalhar, cara. Tem que trabalhar. Muito bem. Acho que é melhor encerrar esse tema, né? Seu namoro é tão lindo que até eu participo. Tá, volta para os Segredos do Secret. Segredos é. do Secret. Ainda sou... Ah, esse aqui ainda sou vir, já falou, né? nem temos amigos em comum, hein? É... Tem um aqui boa, Batistão, quer ver? É... É o um novo aplicativo do momento, o Secret. Ah. A vizinha acha que sou um santo, mas, na verdade, tô pegando o marido dela. Oh! Caraca! Oh! Que feio! Que horror! Pediu oh, <risos> Pedi uma rodada pro garçom e ele trouxe a mina do colégio. <risos> Entendeu? Entendi, Entendeu, é Muito Ai, bem Vamos tocar música, eu vou tocar agora <risos> We Can't Stop, da Miles Cyrus E depois stop. tem aquela Wiggle Wiggle E aí tem o papai, eu quero valendo um super kit da loja do Brasil. Fica aí Metropolitana, tá, tá. cafeína leite show Metropolitana, esse é o cafeína leite show É, rapaz, agora nos intervalos se se você pudesse ser uma mosquinha e estivesse nos bastidores do café e na leite ou aqui na Metropolitana você estaria vendo que nós só estamos comentando os segredos aliens dos nossos certo. amigos do Facebook. Certo. Bom, agora é hora de mais um papai eu quero. Ah. Temos um kit da loja do prazer com os produtos da Durex, hum. né? sexo incrível, né? Uma delícia. Mexe com você, Durex dentro do kit da loja do prazer e também o brinquedinho da Rocks Off que Asmina pira. Hum. Telefone temos alguém caipira? 30047000 Alô, o 30047000 vai ligar e tem que falar papai, eu quero um kit da loja do prazer e hoje é imitando o que Marcelo Batista. É, é a mulher é tendo um parto normal. Parto normal, entendi. Hum. Facílimo, você não quer comentar um pouco sobre o que vem nesse kit não ou comentar sobre não. a loja do prazer não não não quer fazer não. nada quer comentar alguma coisa dos secrets não não também não o o capiracu já experimentou aquele prazer com durex? não é que com durex dá para você transformar qualquer momento com quem você gosta naquele momento. Uhum. É só aproveitar cada instante como se fosse o único, viu? Uhum. E, claro, contar com Durex também, porque Durex é o líder mundial em bem-estar sexual e já está no Brasil. E para ajudar né, a você a aproveitar cada momento, pois sexo é incrível quando o prazer é compartilhado. Tem uma linha voltada para estimular as relações de cada um, para aquele... É, prazer a dois que tem o poder de transformar qualquer dia naquele dia. Nova linha Durex. Sexo incrível mexe com você. tem lá na Loja do Prazer www.lojadoprazer.com.br se você comprar os produtos da Durex e mora aqui em São Paulo capital, você pode escolher lá a entrega via motoboy, em quatro horinhas chega na tua casa, ou seja, você fala ah, hoje à noite eu quero, vai ter aí você compra à tarde, motoboy quatro horas, tá na tua casa ah, lojadoprazer.com.br pode comprar sem medo que o site é seguro e você vai comprar na comodidade, sem sair da tua casa só entrar no site, já era A entrega mais rápida do Brasil www.lojadoprazer.com.br Temmos alguém? Alô? Batista Alô, quem fala? É o Cheiroso Quem? Cheiroso Nossa, tá horrível a ligação, ah. Cheiroso Tá <risos> ruim Tá ruim, então se mata e, e volta ah, Batista, eu ganhar, Batista É o cheiroso? Não é o cheiroso, não. Não é, Alô, cheiroso não, não. é. não é o cheiroso. É, querendo... é o cheiroso. Não, não é, é, cheiroso. é, não. Tá, tá fazendo querendo graça. Tchau. 3-0-0-4-7-000, tem mais alguém? O telefone, o Renato, não vai arrumar nunca esse telefone, né? Ah. Oi. Hein? Não vai arrumar nunca. Fala o quê? Alô, quem fala? Não, abaixa o rádio. É, é o Robinson. Fala, Robinson. tá falando de abaixa o rádio, Jeg. Alô, tá falando de onde? Fala da minha casa. Tá abaixo o rádio, Jeg. Aí, desliga, isso aí. Ficou coisa. chateado. Ficou as hashtags É, Batista, não gosta, né? Não gosta. Sabe, Batista, tem mais uma aqui do Secrets. Usar o Wi-Fi do vizinho não é roubar é roubar o Wi-Fi dele, porque é, o momento que o sinal está invadindo a minha casa é da minha propriedade. Hum. Ruim, né? É que eu não sei ler essas coisas. Hum. Não sou bom para interpretar. Aqui eu li era melhor. 3 0, -0 -mil. <risos> Alô, quem fala? Alô? Papai, eu quero. Alô? Alô? alô? Eita, Giovana. Que que é esse negócio deita Giovana que todo mundo tá falando <risos> é agora? É um vídeo porque ah. a Giovana tenta segurar o forninho ah, que tá caindo antigo, em cima né? dela. Alô? Ah, eu tava tentando segurar é. o forninho. Fique tranquilo que Deus não dá um forninho maior do que o que você pode carregar. <risos> tá... alô? Alô. Não dá, né? Quem fala? Alô. Rafael. Fala, Rafael. Tudo bem? Tudo você bate. ligou para participar, do papai eu quero. Muito bem, papai eu quero. Muito bem, Caipira uh. corta a trilha, Caipira corta a trilha, atenção, corta a trilha entra a música do Vando. Hoje você tem que imitar uma mulher dando a luz de parto normal, isso, para ganhar esse kit da loja do Prazer com os produtos da Durex. Hora que você quiser. Uh. Uh. Ele tá expulsando Ele tá expulsando o capeta do corpo dele Tá doendo mim meu, meu filho Não é vem, é vai meu filho Hã? Vai meu filho Ah, que vai? Aí vai. Tá quase saindo. Tá, sabe, passou a cabecinha, aquela cabecinha de cearense Iao. Iao. É quem faz karatê, é isso. E aí nasceu, nasceu filho. E aí o nenê, o nenê chora. Nossa senhora. Meu Deus. Meu. Meu Deus do céu, Adoninha. Caipira. Você acha que ele merece, Caipira? Eu acho pela cara de pau, Batista. É? Eu acho, eu acho que ele tá merece. Bom. Então você Meu vai ganhar o um kit Deus da Loja Deus do Prazer, tá bom? Aê. Tá bom, Como? Tá. vamos no papo retirar. Tá certo, bom. fala com o Caipira Fala do Ar. Sei Muito gente. bem. Estamos meio dispersos no programa de hoje, Marcelo Sim. Batista. Estamos. Fale Nossa, por você, meu eu querido Eu estou, eu estou, ah, agora falo ah, Vamos pro intervalo, cima. já já a gente volta okay. Cafeína Leite Show Metropolitano. Qual o seu problema, hein? Qual o nosso telefone, Mini Ruth? 30047000 Muito bem, agora vocês não saem mais de Secrets Tá proibido dentro do Estúdio Secrets Ai, eu tô de boa, gente tá Ai, certo. Vamos pro telefone, qual o seu problema? 30047000, cafeína, um, Leite Show um. Alô? Alô, boa noite. Olá, boa noite. Quem fala? É a esposa do Cheiroso. Ô, oh, dona Cheirosa, tudo bem? Batista, tiro, tira a Tudo e vocês? Dona Cheirosa Bacalhau, tudo bem? Oh, oh, oh. Ai, que horror. Ô, oh, Cheirosa. <risos> pois não, Cheirosa. Foi, foi o seu marido que ligou aqui agora há pouco? Foi, a gente queria participar do Papai Eu Quero para ganhar o um kit, mas não deu certo. É, mas vocês estão proibidos. Por quê, Porque eu decidi proibir. Ah, caraca O cara que estraga o nosso programa. Todos os dias você acha que tem direito a ganhar Ai, alguma coisa. Eu tô ouvindo, hein? Você cala a sua boca. <risos> tá? Você fica quieto aí. Então. Ó. Que, que Eu esse teu tamanho vida. aí? Esse o tamanho aí você não aguenta nem a Mini Ruth, cheiroso. <risos> Ô louco. Tá vendo? Eu fico magoado. O cheiroso, o esse Eu... fim de semana o, o cheiroso compareceu. Ah. <risos> É mais ou menos. Mais ou menos. <risos> Mentira, mentira, é mentira. Ó, eu, ela tá dizendo que eu não compareci, né? A gente já veio com a cozinha comer duas horas da manhã, hein, ó. Mentira. É. Agora, o dona Cheirosa, vamos agora saber Oi. todos os segredos. Hum. Quantas o Cheiroso aguenta dar numa noite? <risos> vamos falar a verdade, vai? Não, você, você vai me dar um kit... aí eu falo não hum. a Batista Vale o kit, não, não vale. Eu, mas que isso vale cheiroso um kit. cheiroso deve estar dizendo amor por favor amor cinco, seis, cinco seis, é, seis tá certo você vê que coisa é, é. é que eu não posso fazer pro, pra, propaganda do meu marido né então alguma coisa principalmente né? se for enganosa né porque ele, né? principalmente propaganda enganosa compara parece sim você acha que você ah, vê risadinha que, dela de for, ó, caipira hum. se fosse bom Ela não ia relutar em falar. Ele dá seis por noite. Se fosse bom, a mulher não ia esconder. Falei: "Mas é... o medo, e o, o medo, medo do quê? Cara feio daquele, quem vai querer aquilo? Tá, homem tá escasso uma, hoje em dia. Uma a mulher minha, é que bem, vale padre. Você sabe. E não, eu não, eu tô dizendo por, por mulheres, entendeu? A mulher não quer, ela não quer ficar solteira mais hoje em dia. O cheiroso é mais magro que o Neymar, porra. <risos> Chassi de grilo. Mas oh. eu sou bonita oh, <risos> nossa ó oh, eu vou desligar tá ah, vou não desligar é. na cara do casal tchau pronto ai tadinho você não vai porque, 000, você, não pediu, porque você não pediu para tocar o telefone interfone ah, cê, agora já foi alô o Batista mas, é, é vamos atender mais um alô alô quem fala é o Jefferson fala aí Jefferson beleza beleza Jefferson qual o seu problema Eu não não tenho nenhum problema, não. Só queria mandar um abraço pra minha mãe, pro meu pai, hum. pros meus primos. É uma guila agora. <risos> eu, queria... <risos> eu queria mandar um beijo pra Miri Rocha também. Tá, queria um mandar beijo. Um abraço meu pai, pra minha mãe, pra minha mãe, pro meu filho, pro Zé, da padaria. Ah, é fofinha, né? né? Próximo. Alô? Alô? Alô? Ai, Batista, Juliana! Ah, Juliana, feliz vai dormir. De... Chega. Ih, te dou feliz feliz domingo, Marcelo Batista. Tava Vamos terminar o programa. Quem que tinha de presente, Batista? Eu ganhei a companhia dos meus filhos. Ah, mas eles não te deram nada? Não, porque eu falei que não precisava. Ai, nossa mãe! No fundo porque... você deve ter falado. Porque Ai, vocês eu... filhas da mãe, eu sempre dou tudo do bolso. Porque um o Leonardo melhor. falou, ele falou, pai, eu já tenho dinheiro até para comprar um presente para você. Eu falei, não precisa gastar seu dinheiro. Oi, que Ai, tá vendo? Tá mas vendo? no fundo eu sei que o Batista deve estar pensando, filhas da mãe, eu não ganhei um <risos> presentinho. Aí quando é dia das mães, eles compram para a mãe deles. Com Não, não, eu compro. É então. Aí, <risos> e, ó, tá vendo? Né? Leonardo, pra ele tá resistindo. Vamos fazer uma ressentido. média para ver se se tá diminui ressentido. a pensão. Compra um docinho, compra um docinho. É, é o seguinte. Vamos terminar na brisa. Vamos. É, cafeína leite show. Cafeína leite show. E fora, vamos sair de fininho como se nem estivéssemos chegado tipo Porque... a francesa Marcelo mas... exatamente como sair como sair a França agora agora eu quero saber o quanto bom você é profissional do rádio cafeína leite show metropolitano